デステミドウ precisa t e bravura encarar o temido búfalo d o m a r a j ó a estão os cowboys DJs que já fazem parte da equipe de vencedores. Carismáticos, simples, porém determinados. Chegou o dia do batismo. Ele veio pra ficar. Toquem os berrantes, a cidade vai estremecer. s e n t i r á a pressão do novo b u f a l o do Marajó. Agora com um novo show e mais um cowboy d o b a n d o a nossa fera. Seguidores, aqui está o novo Rei da Noite. O maestro das f t i d õ e s o novo DJ Cowboy d o b u f a l o do Marajó. É ele, DJ Davison. d、ah, s a l o、no、recreio! a t a mãozinha pra cima, só quem tá feliz. Joga pra cima, joga lá em cima. Joga, joga, joga, joga. Vai começar! galera tá fim. Os seguidores s ã o a f i m Na verdade, né, Davidson? Quem é sincero, coloca a mãozinha pra cima aí. E quem souber pode liberar o g o g o a e n ç ã o faz barulho! A torcida do clube do r e m o grita! É agora! É. Diferente, diferente, diferente! Um, dois, três, vai! Olha o s o l i n h o パーッ メルメルタナモン e き、エラキセキ、ベッジ。まきゃびっしゅう、エラキ、ベッジと、ぶっと。ノンリスト、てんの、しゅうと、おきゃさ、かた、ぴゅんに。バラグ、プ rada、お son きゃ、ぱいけ、とば。Se liga na estrutura, Daniel é quem c o m a n d o show. Sobe na nave, com o pinho bem suave. Vem com nós, curtiu, パリエス、バレッ じゃじゃん、実はここで一緒に食べて Aquele momento, né, d a v i s o n Isso. Que a gente registra as pessoas que vêm sempre nos apoiar, nos d á aquela força muito bacana. Vamos fazer o seguinte: você pega a galera da sua esquerda aí para detonar o braço q u e eu r e g i s t r o quem t á aqui pela direita, ok? Pesco, m i g o Olha lá, o pescoço e s a á ali. O meu amigo Boca e t á ali com a gente, ele o arca, hi-fi. O meu amigo André também, o Boris, Ladeira B, a Súbria. o Jéssica, Johnny B, o meu amigo Juanjo. Para você, também o mestre Frajola, também. o n d e os super amigos, professor Nenê Alovitinho. Obrigado, garoto. Meu amigo de Fiago da GDA, também. Ele meu amigo Hugo, a família t ã o curtindo. Os Cafajestes, Felipe Braga, também. Meu amigo Ronda, e g u e m i x i g o O Joab, empresário Joab! e Tigrinho, meu convidado VIP! e o d e r também, dos garotos malfalados, aqui com a gente, do Negão, o Neguinho, do Comércio! Valeu, Maninho! Obrigado, g o n t o d e o carinho também, toda a galera aqui do、no、ladinho! Olha o meu amigo Paturi também, tá ali com a gente! Valeu, Paturi! Replay! Tá chegando o aniversário do cara, né? Dia 10 de abril, viu, preto da Nike Zell? Quarteto Hi-Fi, os manos do Igui. Quem tá por aqui? A família b r i z a l tá aqui, o Kleber, a Mamãe Vera, a galera de Santos Abel, rapaz, os. Os nossos veios, o Lucas Poeta, o Galego lá de Trago Adeu, DJ c a i t i n h o aquele abraço pra você. Alas, m e o s manos do、no、PA a q u e ó. O Clailson, todo mundo presente. Super Primos de Marituba, abraço pra vocês. O Derego e n o c e n s irmãos da hora. Sindicato do s h o p p Família Pressão, balança bandeira, balança, vai. Vai, vai, vai. GDB, obrigado toda a galera por aqui, viu. Daqui a pouquinho a gente identifica o nome da galera. Os loucos o r o Shopping, a GD15. As loucas pro s h o p p família da equipe só.、So c O Murani também, Tomás, Luizinho das Teses, Vitor Plano B, aquele abraço com muito carinho pra você, galera do Guarumã, oh, oh. DJ Rafael, um abraço, obrigado pela sua presença, grande Carlos s o n i g o segundo maestro, t a n i v r e alô, Cassu,、oh, oh, oh. Maurício do Detran, César Altier, alô, compadre Paulinho, alô, compadre Paulinho. Luizinho, Cassino, os u i z os Afiel Superâncora, quem tá por ali também? Os caras doidos do Abacatal! Bora detonar, David Subola, detonar, garoto! Alô, e r g u da Saga Praia, segura essa aí, maninho!、Yeah. パシッシュアフォーダー、エアミ 早くても早くても早くてても早くても早くても早ても早くても早くても早くても早くても早くても早も早くても早くても早くても早くても A sorte é nossa, bora liberar, garoto! Ela veio quente e hoje eu tô fervendo! Empresário Peco, bala do grau! Alugério Garoto! a n g u é m gosta do casal da Evolução, presente Murarió!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 アロネオンズィオン バイバイ tudo no e s c u r i n h o e quem gosta do escurinho é o Boris lá de Gala, pé a s u b i u d e s u i Richa s u r i m Só quem gosta do escurinho bota、Viver. a mãozinha、Viver. pra cima.、Viver. Quem gosta de beijar no escurinho faz barulho. Quem gosta de fazer a mão no e s c u r i n h o grita. p e n s a a t e n ç ã o no e s c u r i n h o p e n s a u a t e n ç ã o no e s c u r i n h i e r o o o o o o o o バドラ O Múfalo. Chama um abraço aqui pra Tássia Viviane, assessora Vai, catu, catu, lá do nosso catu, catu. grande empresário Melo de m a r i d u Um abraço pro meu grande parceiro Anivaldo. Por sinal, sábado é o seu aniversário lá em Benfica. Rodriguinho Adeus e já foi Marcelário. Alô, Tabaco. Alô, Anderson. A moleca doida, a n d e s A polizia tá presente. Alô, Police. f l a m e promoções também dá imagem que tá chegando o aniversário do cara! s u p e r Nike da evolução! Obrigado, d a d i o b r i g a d o toda a galera da Super Nike! a d i ó n t r o s a d o s O m a r q u i n h o Red Bullfalo! m a s t r Big j o h n do Palio! Grandadeu d a n i e Tá todo mundo! Diego e d o j o a o u d o s de l i o u v o o d a Fiel aí、eu、com a gente. Olha só as magnatas、uh, também. As meninas.、Uh, Hi-fi. Bora,、uh, uh, uh, <risos> Brindinha. Beijão pra você. O、um、dia. Tem、e、te amigo Maurinho também, tá aí com a gente. A、no、peixe, um grande abraço pra você. Valor, a Fernandinha tá de volta. Fernandinha Soares. Um beijão pra você. Porque tu és o meu viciu, o meu. メオピシオ、メオピシオ、メオピシオ、メオピシオ、メオピシオ、メオピシオ、メオピシオ、メオピシオ、メオピシオ、メオピシオ、メオピ Obrigado,、e、Marcelo Mortora Pit, o Fabrício os terríveis do distrito O a r Caluarte R15 l u m o c í n h o Show, grande parceiro O p e l a o Rodejão Oh, t c a u tchau Joga você pra cima, joga m o c ê pra cima Bora, t i g r i n o bora, coxi Bora, detona a TV e i só よろしくお願いします。 O n o s s a amigo Yaz também tá aí com a gente. a l ô h a e n t ã o se l i g a na Yaz, a Yasmin. O vai... família tá curtindo s é r i b r o o cigarro. Olha o Maurício, meu irmão. Da Maurício da Clá, Alonisiane, lá do Acara. Vai! É de dentada que elas gostam. g u t i n h o das Angues, o Mesquita por ali, fala a Priscila.、E、Danilo, Pedro, Pedro, da família Tira Barato e a Carol. Imagine, então, você dentro do meu carro, família á u d i o Som, obrigado, viu, Daniel? Um abraço pra vocês do á u d i o Som Digital. p a r a Paturi! Bora, meu amigo, replay! Doido. Doido. É o s i replay! E a mãozinha vai. Chifra, v a i chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, c h r a みごみな Obrigado pela sua presença, viu, Bot? Um abraço pra você, v a l Alô, Felipe Freitas!、Mandando、Obrigado você, garoto! Dia e dia eu toda eu rapaziada, e i n c o a gente! O Alexei、um、dos Camaradas! t aqui com a gente! i、e、r a c Sting da Marina, bebê! Um abraço pra você, s t i n g Você tá onde? Onde O Múfalo! ピコドッとマピコドッとマピコドッとマッとマピコとマピコドッとマピコドッマピマピマピマピマピコドッマピマピマピマピココピコドッとッとマピコドッとマピッとマピコ いいよ、Tiaguinho! Tá DJ e l s o n e Juninho, DJ d a v i s o n Que a família Bob Esponja, que de Bob Esponja, na verdade, é ali com a gente, o Neto. Obrigado, meu amigo Júnior também tá aí com a gente. Todas as meninas também. Valeu, o Luizinho das Tesses tá aí comandando tudo. Ele, companhia também do meu parceirão aí, né? É de v e né? E Melly na produção, MC dourado na. Tomás, no... Alô, do mais! Alô, do mais! As novinhas ficam loucas. r u b e n chega no House Mix, por gentileza, Rubens! É o top na... Bruninho, hi-fi, Gustavinho da Guinness! Ronaldo, t i n h o time do Cruzeiro do Coqueiro, p e l a l é E sua esposa Mauricelli, dos entrosados do Burilinho, obrigado, Rinaldo. Esse é o cara que roube fronteiras. Esquadra no ponto, fala, Gugu, garoto. Alô, m o t o r Diego. Obrigado, garoto. Felipe Freitas. r Live a q u com a gente, vem hoje prestigiar a estreia do Maestro. Obrigado, garoto. Valeu de c r a ç ã o E sete... a minha r u b i a velha guarda, tá de volta! a l ô m i n e t Olha o Lourinho p o p a s i n h a i Rubens! As loiras da trieta também, alô meninas! GBB! Desfile o Tabata! O Ellison! Formosa! O t e b a o p e d r e i r o O Fernandinho! O balão! Pra cima! Godó! Cascando! E o Leandro! Toma! Tamexi também! Tá presente na área! Parabéns Juniriamada,、e、garoto! Quem、oh, oh, oh, oh, oh. tá... Tenta... A gente queria agradecer na verdade, viu? A galera do pai Sandu que hoje foi campeão do primeiro turno. Vamos fazer o seguinte, u m a batida pra galera do papel já! Quem é do papão, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. o l h a i galera do Pai Santo, dá um grito. Quem é do Clube do Remo, coloca a mãozinha pra cima aí. Gente, ainda tem o segundo turno. Viu? Quem acredita que o Clube do Remo vai vencer o segundo turno do Paraense, dá um grito bem alto. A parada tá segura, d e v i n v i s o s o n E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima! Ai, ai, a m á muito feliz e s s a noite, joga o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem vai chegar em casa muito chapado, bota a mãozinha pra cima! Só as meninas, só as meninas, só as meninas! Eita! d e vai a r A m a r a Com ela não tem caô, é, é todo, todo, dia, todo, todo dia, toda hora. Mão por alta, é caralho, tudo lindo. Queria chamar a atenção do capitão Diego, viu, capitão? Vai, vai. Ou aparece lá na portaria, rapidinho, capitão? Vai, vai, vai, vai. vai, vai. As mulheres, as mulheres agora, v a m o s cantar, vai, vai, vai, vai, vai quero mim, quero m i Falou de putaria, mano, eu canto e não brinco. Dá um grito a mulher que não tem saudade do h e r m a r i m Ah, ah, ah, ah. Como é que é, rapaz? Então vou te dar-lhe um papo, vê se não se espreita. Fala aí, vai. Dá um grito a mulher que se garante. Na cama, bagulho é louco,、Isso、eu canto ba... e represento. Dá um grito a mulher que se garante com o b d o Que saudade da minha ei. Que s a Porque, caralho, com ela não tem caô. v o s t o assim? Vai, vai, vai, vai, vai. Agora, agora, Quem não sente saudade de ex? Ou da ex, vai. p a q e p a r Sabe por quê? Que se for、Fora、minha、lá. ex? Que... Como é que é, r a p a z Bom, ela não tem caô e eu canto na moral. e x é nada! Sou mais a minha atual. Vai, vai, vai. Vai, vai, Obrigado, Ariane! Vai, vai, vai. Obrigado, beijo pra Bruninha! Bruninha das Lucas o p o s h o b r e A Milazinha tá por aí também! A minha, a minha, a MC Smoke! Aqui de Belém! E aí, Yasmin! j ú n i o, o da Pedreira, Tariela, o j ú n i o h o O fortíssimo! A, meu a, vai, vai, vai. Alô, Fábio Barão! Barão pela p r e c i n ç a garoto! Ela mamou! Bruninha, esse é o i l a z i n h a eu sou mais a minha atuar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, O búfalo. Só quem tá tomando uma, bota a lajinha pro alto aí, vai, vai. Bota o copo p o alto p a a mãe beber. E vamos pro tiradinho. Alô, compadre Paulinho! Eu a ô cheio de d i n h e o 48 horas aqui, m e u h irmã. o E、ela louca. DJ Rafael do Guarimão, <risos> obrigado. Você, o Cazu,、ah, o Carlos Soli e essa galera maravilhosa, d、e、n a Nega Vigarista, Tier, César, eu não, eu não, eu não pela presença de poder estarem juntos hoje, curtindo aqui o nosso animal. Obrigado, valeu. Estão sempre passando l e n Que a notícia é nossa, bem que hoje. Beijo, alocação traz a bebida. Pá, pá, que eu tô com pá, dinheiro. Pá, vai, vai. Tá tá tranquilo, tá tá á tá t tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá favorável? Tá tranquilo, tá favorável? Tá tranquilo, tá, tá favorável? Vem! Sindicato no j u m p e r Tá tranquilo, tá favorável? Tá tranquilo, tá、Cadê、favorável? Gerebe, tá tranquilo, tá favorável aí, bolão? Vai! O r i g i n h o pro Zé Calcado! Tá tranquilo, tá favorável? Tá tranquilo, tá favorável? Cadê o r o b i Go, m e s Tá tranquilo por aí? Tá favorável? Vai, o r i g i n h o pro Zé, meu espada lá! Girando no tal, girando no tal! Preto da lomba, s a l i também pela redaguarda! O meu compadre Fábio e minha comadre Nen. E também estão aí!、O、Alô Mega Light! Alô m e a l i g t Alô m e a Light! Alô Mega l o g h Alô Mega l i h Alô m a h Alô e Light! Alô Mega Light! p i t u c r i s a n o p i c r i s t i a n o O Pedro Arcos e os irmãos a hora do Aurali!、Ah, o DJ Toninho Samba! E o, o Adriano Ninho Play! O Romênio e a galera dos m a d a l a d o s Meu camarada m a r t e z i n h a do b a d a l a t Tá de volta! As loucas por chope. Beijão pra beijão vocês, Minas. e n Bruninho, hi-fi. Gustavinho, da Didas. O, Ro, o Ronaldo também. O, tio, o time do Cruzeiro. Aqui vai chegar a hora do c o q u e i r o O Neymar de Mocajuba. Gustavinho, da Didas. Entrossados do、no、Moriní, Tigre ganhou. Tá tranquilo, tá favorável? Tá <comando> tranquilo. Malão Maurinho! Tá tranquilo, tá favorável? <autorizado> vem, vem, vem. Tá tranquilo? tranquilo búfalo <Copacoladı> do Marajó. Chegou a hora, seguidores do a n i É Búfalo do Marajó. É Búfalo do Marajó. Especialmente pra você que tá apaixonado. Quem é sincero、e、de verdade, coloca a mãozinha no alto. E quem souber pode cantar. c h u b e apaixonado. O chube do m a d a l a Deus. É d e c o n s t r u i r Henrique, Henrique, da pedido, aqui com a gente também. Henrique da Pedreira, planos, O h e n r i Superango, Redvan, Buranil, obrigado a galera. A GD1 junto que com a Fielder, Dieguinho. Olha o Maurício do Detran também, da g u i m a r ã e da Guardelha, a primeira dama. Não, espero que seja O、um、final feliz. Se o n o s só, m a e s t r u Mini. ジュニアのパリオン、ジュニダリアのダリアのダのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダリアのダリリアのダリアのダリアリア Paulinho GDS de m u r i i n h o Romero f r o n d e s Salva o Delavio Paulinho. f Alô, o Leandrinho, gobeira d'água. Bora, Maurício, que bora meus capa-gente. Uma música bonita, quem souber, canta aí, vai, vai, vai! Alô, como é que você está? Você sabe, é sei é. que são duas da manhã. f a l o u meu amigo, o cowboy do p r t a m b é m tá aqui com a gente. Camisa, Camisa bonita, bonita. o Elder, na... garotinho das fronteiras. Sábado de vem, viu, gente? Tem o aniversário do Kleber.、Felicidade、Promoções. Tem super pop aqui no recreio, viu? Super Primos. Mas se algum dia. Quero abraço, viu? Visitar, Obrigado, Super Primos de m a r i t u b a Aguardem que em abril que tem o Búfalo lá n o Mangueirão do Samba. viu, Alô, Luanzilda 007. Se o v e s i d o fez assim com a gente, eu não vou chorar. n ã sabe o que faz, mas sei lá. 《「ディス」をテ s a r GDI. O Thiago, Dani, a Suzy, a m a n d a nas loiras da treta. E, e o Robin Goldo, 40. Valeu. Você, David, o Wellington, Renan, Didi, o Júlio. Lourinho do Tênis Sou. Esse cara é considerado. E a família Mega Tênis Sou. Com o c ê Águia Digital, a tecnologia inovadora. o r a p a z o Rodrigo Rabugento. l i g e l i g e i p a e e Ele c o n s e g u i u trazer ele pra cá? Pro b u f a l o do m a r a j ó Alô, Rodrigo Rabugento. Não, não, não. Seja bem-vindo, garota. v i s t a s e a v o n t a d e m aqui no U. Cosme c o do dos meus camaradas do Badala. Super Nike, Talion.、Oh! Sucesso em tudo a s i m Entrosados, bacana. Meu a m o a i c e Obrigado, Rio Preto. Você foi só você, mas me entreguei demais. Bora, Maurício! Do Frango!、Eu、o Frangão tá aqui com a gente, ele é a primeira dela, a a dona Bárbara, né? Tá no berço hoje, parabéns, tudo de bom, felicidades! Johnny Bill! j é s、yes. s i c a Brito e o João! Não vivo de passado. <risos> o p o c a O b o c a do futebol, Davis! Aí tá ali, ó. Loiras da treta aqui n o lado, r o b i Gol! c h i g r i n h o valeu c h i g r i n h o obrigado! Alô, Aca! Meu amigo Henrique também tá aí、eu、com a gente, velha guarda! p u a m a i s n r a s a ver, Sazar! Você marcou meu destino, você marcou tudo em mim! Olha, p a s a tudo água seco! p e r a n d i l h a O Juninho e a moda e a sua primeira-dama. f o r s i n a l parabenizar o Juninho pelo seu aniversário. Obrigado, meu Juninho. Equipe Kraut, á todo mundo aqui do lado também. Pãozinho Motos do Acaraia, primeira-dama Nicele. O preto da Nike Zell. Passe a Viviane, assessoria do empresário Melo. Paisinho, Rony, o Mocó dos Camaradas ali. Escurada na m e s a Confesso que eu quase caí daqui. Bora, Lobo, te liga nessa aí, Henrique da p e d n e i r a Chube! minha、20ª. Replay taxista, Replay 2 Paturi!、Um、Leo Matos Humildes! Ao olho da televisão, sabe que sou viciado e bebo d o b r a loucura rodando. A terceira luz sem a c a r Doação e m e u s Amigos, o Juninho também d á igual a gente. Doação e m e u s Amigos, obrigado, Juninho. DJ Kaique também, alô Alafi, o Peteleco os v i g a n t e alô Ceará. o r a Fábio Barão, alô l e g í c i a Igor Meireles l e a Thalita, alô Boris, sim, sim, sim. Jesse Gabriel do Johnny Pinguani. サザキ Acabou, eu já tô lembrando do New York Fox. Cadê o Fernandinho? Amor,、e、lá do Rio de Janeiro,、eu、não pode esquecer dele. l o ouvido do plano B. Sem perdão de m a r i t u CL. Danço, troco o DVD. Que essa moda me faz sofrer e o coração. s a l e o b l e m a a Vai com a g e n t Desse、é. jeito você me. Bye. Stephanie,、e、v e o meu grande parceiro Alex e a Superpânico. Obrigado, viu, Superpânico?、Ah! d É vinho, esquadra. ã o É o Búfalo、ah! do Marajó, a、ah, maior tecnologia sonora do Pará. Assim! Socorro, não posso esquecer de você. Socorro. Um abraço, obrigado. Fiz o teu som pra mim, mas fala bem baixinho. Mas... b a t a l a s ó Valeu. O nosso amigo Raul, ele o Tavinho da equipe single. Debochando dele, ele ficou mais revoltado. Os VIPs de Marituba aqui com a gente! Agora é VIP, n é v o d e g r e l h Eldrinho! Olha o Leozinho aí, ó! E a f a m a e a prosa! t i c o titaco, taco! Se eu mandar a tremidinha! t i c o titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, taco, titaco, taco! Nossa, tô curtindo também, c u r t i n d o de m o n t ã o aqui com a gente! E o quarteto? e s t r u i r e volta! Dia 10! Aniversário do replay 1 e o replay 2. Lá na Azul vai ser pressão! Quem toca, quem toca d a mão! O Búfalo do Marajó. E o Paturino vai perder essa de maneira alguma. <risos> Alô, Fortíssimo! Olha, Júnior! o Pedreira! Irmão, Jodrigo Assis! Eu tô, eu tô. o Renato Domingo Gabriel, p o sinal já presente também! Valeu! Alô, família! Pressão! Ei, ei, ei, ei, Superprimos a l e x i n bata todo mundo! Ei, Superprimos de Marituba! Ei, ei, ei, GDB! GG! Só q u já a Alô, Salve, pontinho. Falou, MCs, buga! r s a n e o Ponti! n h o Santo Ponti! Santo l Ponti! n h o Santo Mara Joa! Passarão e o Edirei dos Atribulados, valeu! Também! Gente, q u e r a g r a d e c e r com o carinho a s u álcool, i u Valeu, Buxinho. Família, s u á l c o o que você está nos dando aquele apoio bacana, as loucas puxando e por ali. O dia s t á batendo. f d i d r a g a a e u aqui com a gente. b b 3D, o m i c h a obrigado com tudo, carinho. O s i a g o também, o Samuel. O Rafael, amigo, a gente, cabecinha do Guru Samba! Valeu, garoto! Vem n h sentir o poder sonoro do maior e mais moderno sistema de som do Marajó. Novíssimo Badala Sol. Gravações ao vivo, Thiago Sampaio.